Kapitola 1. Jeblko a bez Bast se hrbil u dlouhého mahagonového baru a nudil se. Rozadadl se po prázdné místnosti, povzdechl si a vyhrabal pod pultem čistý lněný hadřík. Potom se s odevzdaným výrazem pustil do leštění povrchu baru. Po chvíli se Bast nahl dopředu a zašilhal na jakousi nezřetelnou skvrnku. Jípl do ní a zamračil se na olejovitou šmouhu, kterou jeho prst na pultě zanechal. Sklonil se níž, nechal na bar, až se orosil a hbitě šmouhu vyčistil. Zarazil se, znovu procdlíchl na dřevo a napsal na zarusený povrch neslušné slovo. Odhodil hadr a proplétl se mezi prázdnými stoly a židlemi k širokým oknům hostince. Dlouho tam zůstal stát a hleděl na prašnou cestu, procházející středem města. Znovu si povzdechl a začal přecházet po místnosti. Pohyboval se s nedbalým půvabem tanečníka a dokonalou kočičí nenuceností. Ale když si rukama prohrál tmavé vlasy, působilo to geston neklidně. Jeho modré oči nepřestávaly pátravě přejíždět po místnosti, jako by hledali kudy ven. Jako by hledali něco, co by už neviděli aspoň stokrát. Jenomže tu nic nového nebylo. Prázdné stoly a židle. Prázdné barové stoličky. Na podstavci za barem se tyčily dva obrovské sudy, jeden na whisky, druhý na pivo. Za sudy stály dlouhé řady láhví všech barev a tvarů. Nad láhvemi vysel meč. v pohled se vrátil k láhvím. Dlouho je soustředěně, zamišleně pozoroval, Načeš se přesunul za bar a vytáhl těžký hliněný hrnek. Sluboka se nadechl, ukázal prstem na první láhev ve spodní řadě a začal zpěvavě odpočítávat. Javor, Majka, Chyť a nes. Jasan, Jantar, Černý Bes. Dokončil veršík a ukázal na masivní zelenou láhev. Vytáhl zátku, zloubavý mírazem z ní doušek upil, zatvářil se kysele a otřásl se. Rychle postavil láhev na místo a místo ní si vybral zatočenou červenou. Také z ní ochutnal, zamišleně mlaskl o sebe, kývl a nalil si štědrou dávku do hrnku. Ukázal na další lahev a začal znovu odpočítávat. Vlna, žena, na měsíci, vrba venku, světlo svící. Tentokrát dospěl k čeré láhvi s bledě žlutou tekutinou. Vyšklbl zátku a přidal do hrnce pořádnou dávku, aniž by se obtěžoval ochutnáváním. Položil láhev, zvedl hrnek a rozmáchle jim zakroužil, pak si nabral hlt do úst. Za se usmál a prstem děkul do nové láhve, až jemně zazvonila. A pokračoval ve svém zpěvavém odříkávání. Sud a ječmen, kámen, příčka, vítr voda. Zavrzela podlaha, a Bast vzlédl, tvář se mu dozjasněla úsměvem. Dobré ráno, reši. Pod schody stal Rusovlasý Hostinský. Přejel si rukama s dlouhými prsty po čisté zástěře, oprášil si dlouhé rukávy. Nážost ušet z vzhůru. Bast zavrtěl hlavou. Ani nezašustil, ani nevykoukl. Ehm, má za sebou pár náročných dnů, pravil kout. Nejspíš to na něj teprv dolehlo. Zaváhal, zvedl hlavu a začichal. Ty spil? Otázka vezněla spíš zvědavě než káravě. Ne, odpověděl Bast. Hostinský zvedl obočí. Jen jsem ochutnával, zdůraznil Bast. Ochutnávání předchází pití. Aha, přikývl Hostinský. Takže se tedy připravoval na pití. U malých bohů ovšem, odvětil Bast. A značně přes míru. Co jiného se tady dá k čertu dělat? Vyndal svůj hrnek z pultu a nahlédl do něj. Doufal jsem v bezinky, ale vyšel mi nějaký meloun. Zamyšleně zakroužil hrnkem. A něco kořeněného. Usrkl a převřel oči. Z kořice? Řeptal se a pohlédl na řady láhví. Máme vůbec něco s černým bezem? Něco tady bude, odhadoval Hostinský, aniž by se namáhal pohlédnout na láve. Počkej chvíli, Baste, a poslouchej. Musíme si promluvit o tom, co jsi udělal včera večer. Bast nápadně stichl. Co jsem udělal, Reši? Zastavil z toho tvora z řekl Kout. Ach, Bast se uvolnil a přezíravě mával rukou. Jen jsem moc pomalil, Reši. To je vše. Kout potřácel hlavou. E, poznal si, že to není jenom kdo ví, jaký blázen. Snažil se s nás varovat. Kdyby zbýval tak rychle, nevyskočil, Bast se zachmuřil. Nebyl jsem dost rychlý, reši. Dostal šepa. Pohlédl na čistě vydrhnutá pekna u baru. Měl jsem šepa rád. Všichni ostatní si budou myslet, že nás zachránil kovářův učedník. pokračoval Kout. A to je nejspíš dobře. Ale já znám pravdu. Nebýt tebe, ten tvor by nás všechny povraždil. Ach, reči, to přece není pravda, namítl Bast. Vždyť bys ho zvládl snadno jako kuře. Já se k němu prostě dostal dřív. Hostinský tu poznámku odbyl pokrčením ramen. Minulý večer mě přivedl k zamišlení, pokračoval. Uvažoval jsem, jak bychom mohli v okolí docílit většího bezpečí. Slyšel jsi někdy... Lov bílých jezdců? Bast se usmál. Bývalo to naše píseň, dřív než se stala vaší reši. Zadechl se a spustil lahodným tenorem. Stříbrné čepele a koně bílí, přeč luky z rohu ti jezdci nosili. A všemu světu jasně na očích nadčely věnce z větví zelených. Hostinský pokývl. Přesně tyhle verše jsem měl na mysli. Mohl by se o to postarat, než tu všechno připravím? Bast nadšeně přikývl a vystřelil ven, ale u dveří kuchyně se zastavil. Nezačnete beze mě, že ne? zeptal se úzkostně. Začneme, až se náš host nají a přichystá, odpověděl kout. Potom, když spatřil výraz na tváři svého žáka, se obněkčil. Takže bych odhadoval, že máš tak hodinu, možná dvě. Bast pohledl ke dveřím, pak zpátky. V obličeji hostinského se pobavení. A já zavolám, nech se do toho dáme. Udělal rukou pohyb, jako by ho zahánil. Tak už běž. Muž, který si říkal kout, se v hostinci u pocestného kamene pustil do své obvyklé činnosti. Všechno mu v rukou jen hrálo, jako když se vůzvalí po cestě ve vyježděných kolejích. Nejprve přišel na řadu chléb. Smíchal mouku, cukr a sůl, aniž by se obtěžoval odměřováním. Přidal trochu kvásku z hliněného čbánu ve spíži, prohnětl těsto, vytvořil oblé bojchníky a nechal je vykinout. Vybral popel z kuchyňských kamen a rozdělal oheň. Potom se přesunul do výčepu a připravil na oheň v černém kamenném krbu. Setřel popel z masivní krbové římsy podél severní stěny. Napumpoval vodu, umyl si ruce a přinesl ze sklepa kus skopového. Naštípal čerstvé třísky na podpal, donesl dříví, zkusmo plásl do chleba a přistrčil ho k rozehřátým kamnům. A pak už najednou nebylo co dělat. Všechno měl připraveno. Všechno bylo čisté a uspořádané. Rusovlasý muž stál za barem, jeho oči se pomalu vracely ze vzdálených míst a zaostřili se na tady a teď, na samotný hostinec. Spočinili na meči, jenž vysel na stěně nad láhvemi. Nebyl to nijak mimořádně krásný meč, ani zdobený, ani nápadný. Působil tak trochu výhružně, podobně jako působí hrozivě vysoký útes. Byl šedý, neposkvrněný a chladný na dotek, ostrý jako skleněné střepy. Do černého dřeva závěsné tabule bylo vyryto jediné slovo pošetilost. Hostinský zaslechl těžké kroky venku na podestě. Petlice na dveřích hlučně zarachotila, následovalo hlasité „halo“ a zabušení na dřevo. «Hned to bude!» zavolal kout. Pospíšil si k předním dveřím a otočil těžkým klíčem ve vyleštěném mosazném zámku. Venku stal graham a mohutnou rukou se právě chystal znovu zabušit. Když uviděl Hostinského, na jeho ošlehaném obličeji se objevil široký úsměv. Bast dneska ráno otevíral za tebe, zeptal se. Kout se schovývavě pousmál. Je to hodný hoch, mínil Graham. Jenom kapku potřeštěný. Myslel jsem, že dneska zavřeš krám. Odkašlal si a zahledil se dolů na vlastní boty. Když se to tak vezme, ani by mě to nepřekvapilo. Kout schoval klíč do kapsy. Otevřeno jako vždycky. Co pro tebe můžu udělat? Krhám ustoupil ze dveří a pokývil směrem k ulici, kde stály na voze tři sudy. Všechny nové se světlého, hladkého dřeva a s lesklými kovovými obručemi. Věděl jsem, že v noci neusnu, tak jsem stloukl ten poslední pro tebe. Mimochodem slyšel jsem, že Bentonovi se tu dnes staví s první várkou pozdních jablek. Díky. Jsou pěkné a dobře těsní. Vydrží přes celou zimu. Graham přišel k vozu a hrdě poklepal klouby prstů na sud. Na zažehnání hladu jsou nejlepší zimní jablka. Zlédl, v očích samo zablesklo a znovu poklepal na sud. Na zažehnání. Chápeš? Kout tiše zaupěl a prmnul si obličej. Graham se pro sebe uchechtl a přejel rukou po lesknoucí se obruči. Nikdy předtím jsem nedělal sudy s mosazdí, ale tyhle se podařily přesně tak hezky, jak jsem jen mohl doufat. Dej mi vědět, kdyby dobře netěsnili. Mrknu se na ně. Jsem rád, že s tím nebyly potíže, pravil hostinský. Vé sklepě je vlhko. Obávám se, že železo by za pár let zrezivělo. Graham pokývil. To dá rozum, přitakal. Většina lidí nemyslí tak daleko dopředu. předu. si si ruce. Pomohl bys mi? Hrozně nerad bych některý upustil a odřel ti podlahu. Dali se do práce. Dva sudy s mosaznými obručemi přišli do schlepa, třetí opatrně protáhli za bar a pak přes kuchyň až do spíže. Potom se oba vrátili do výčepu, každý na svou stranu baru. Graham se rozlédl po prázdné místnosti, na chvíli zapládlo ticho. U baru chyběly dvě stoličky, které tu měly být, a na místě jednoho stolu zůstal volný prostor. Po uspořádaném hostinci ty drobnosti působily nápadně, jako když v ústech chybí zub. Graham odtrhl pohled od dokonale vydrhnutého místa na podlaze těsně u baru. Sáhl do kapsy a vydal pár zašedlých železných šimů. Ruka se mu téměř netřásla. Natoč mi malé pivo. Ano, koute, požádal drsným hlasem. Vím, že je ještě brzy, ale mám před sebou dlouhý den. Pomáhám Murionovým sklidit pšenici. Hostinský natočil pivo a mlčky mu ho podal. Graham polovinu vypil jedním douškem. Oči měl zarudlé. To bylo zlé včera večer, pronesl, uhýba je pohledem a pak se znovu napil. Kout přikývl. Včera večer to bylo zlé. Což bude nejspíš vše, co Graham poznamená ke smrti muže, jehož znal celý život. Tihle lidé věděli o smrti vše. Poráželi svůj dobytek, umírali na horečku, na úrazy, zlomené kosti, které zanisali. Smrt pro ně představovala nepříjemného souseda. Člověk o něm nemluvil, aby ho ten soused náhodou neuslyšel a nepřišel na návštěvu. Přirozeně kromě příběhů Pohádek o otrávených králících a soubojích a dávných válkách. To bylo v pořádku. Ty oblékali smrt do cizozemských šatů a posílali ji dál od vašich dveří. Požár nebo černý kašel každého děstily. Ale v soud nebo obléhání infastu, to bylo něco jiného. Příběhy se podobaly modlitbám. Zakný nadlům, které se mláte, když se vracíte pod mě domů. Příběhy jsou jako lacené amulety, koupené čistě pro všechny případy od podobního prodavače. Jak dlouho tady pobude ten písař? Zeptal se po chvíli Graham a jeho hlas se rozléhl v poloprázném korbelu. Možná bych si měl dát něco sepsat. Pro jistotu, podmračil se. Táto tomu vždycky říkal pohřbívací papíry. Nemůžu si vzpomenout, jak je ten správný název. Pokud se jedná pouze o tvůj osobní majetek, jde o majetkové vypořádání, pravil věcně Hostinský. Pokud se to týká jiných věcí, nazývá se to pověření nebo poslední vůle. Krham zvedl jedno obočí a pohlédl na něj. Tak jsem to aspoň slyšel, dodal Hostinský s očima upřenýma na pult, který leštil čistým bílým hadříkem. Písař se o něčem takovém zmínil. Poslední vůle, zamumlal Graham do čbánku. Počítám, že ho prostě požádám o sepsání listiny a nechám ho, ať si to úředně upraví podle sebe, zlédl. Asi to po něm bude chtít víc lidí, když je teď taková doba. Na okamžik se zdálo, jako by se Hostinský podráženě zachmořil. Ale ne, nic takového neudělal. Stál za barem a vypadal stejně jako vždycky. Vářil se stejně klidně a ochotně. Přátelsky přikývl. Povídal, že kolem poledne tady bude úřadovat, prohlásil. Trochu ho rozrušilo, co se tu včera stalo. Jestli se někdo objeví před polednem, bude nejspíš zklamán. Graham pokročil rameny. Na tom nesejde. Bez tak se tu do oběda neukáže ani deset lidí. Polkl další doušek piva a vyhlédl z okna. Dneska budou všichni na poli, to je jisté. Zdálo se, že si hostinský trochu vydechl. Zítra to bude také, někdo s tím nemusí pospíchat. U Abotova brodu mu ukradli koně a tak se snaží sehnat jiného. Graham soucitně sykl mezi zuby. Ach, chudák, teď když jsou žně v plném brodu, nesežene koně ani za nic na světě. Vždyť ani Carter nemá žádnou náhradu za Nelly, když o u starého kamenného mostu napadla ta pavoučí potvora. Potřásel hlavou. Tohle není v pořádku, něco takového, a stane se to necelé dvě míle od tvých vlastních dveří. To když jsem ještě... Graham se zarazil. Páni, už mluvím jako můj starý táta. Zatáhl bradu a přidal do hlasu trochu chrapotu. To, když jsem já byl ještě malý kluk. mívali jsme pořádné počasí. Mlinář nedržel palec na vahách a každý se staral sám o sebe. Hostinskému se objevil na tváři tesklivý úsměv. Můj táta tvrdil, že pivo bylo lepší a silnice nebyly tak rozježděné. Graham se také usmál, ale úsměv se rychle vytratil. Sklopil zrak, Jakoby mu to, co se chystal říct, nebylo příjemné. Vím, že nejsi odtud, koute. s tím je potíž. Hlec, kdo si tu myslí, že takový cizinec ani nepozná, kolik je hodin. Zlobouka se nedechl, stále se hostinskému nedíval do očí. Jenomže počítám, že znáš věci, o jakých jiní lidé nemají ani tušení. Máš tak nějak širší přehled. Zlédl, oči měl vážné a únavené, s tmavými kruhy z nevyspání. Je opravdu všechno tak zlé, jak to poslední dobou vypadá? Cesty jsou mizerné, lopiči přepadávají lidi a... S viditelným úsilím se Graham udržel a nepodíval se znovu dolů na prázdný kus podlahy. A všechny ty nové dani nás pěkně tlačí. Kde jde na vyhoši, asi přijde ostatek. Ta záležitost z pavouky, polkl piva. Je to opravdu tak špatné, nebož jsem jenom zestárl jako můj táta a všechno má trpčí chuť, než když jsem býval malý kluk? Kout dlouho lištil bar, jako by se zdráhal promluvit. Myslím, že pokaždé je tak či onak něco špatně, promluvil. Možná to vidíme jenom my starší. Graham už začal přikyvovat, pak se však zamračil. Ovšem, ty nejsi starý, že? Pořád na to zapomínám. Změřil si rudovlasého muže od hlavy k patě. E, totiž chováš se jako starší člověk, mluvíš jako starý. Jenom že nejsi, že? Sadil bych se, že nejsi z poloviny ani tak starý jako já. Sam žoural na Hostinského. ti vlastně je? Hostinský mu věnoval unavený pohled. Dost na to, abych si staře připadal. Graham si odfrkl. Moc mladý na to, abys vzdychal jako stařec. Měl bys do děvčata a zakládat si na průšvihy. Nechat nás, dětky, ať si stěžujeme, jak se celý svět rozpadá ve švech. Starý těsař se zvedl od baru a obrátil se ke dveřím. Vrátím se, až si dneska uděláme polední přestávku, abych si promoval s tím tvým písařem. Asi nebudu sám, spousta lidí má zájem dát si něco oficiálně sepsat, když už mají příležitost. Vastinský se nadechl a znovu pomalu vydechl. Grahame? Muž se otočil s rukou na klice. Na ní to je v tobě, pravil Koud. Doba je zlá a já mám tušení, že bude ještě hůř. Neuškodí, když se člověk připraví na těžkou zimu. A možná by se měl zařídit tak, aby se v případě potřeby mohl bránit. Pokrčil rameny. To mi říká moje tušení. se sevřel ústa do ponuré linky. Vážně, souhlasně kývl hlavou. Jsem rád, že s tím tušením nejsem sám. Nuceně se už klíbl, Začal si vyhrnovat rukávy košile a znovu se obrátil ke dveřím. No, ale stejně, prohlásil, práce na poli nepočká. Za nedlouho poté se zastavili Bentonovi s vozem plným jablek. Hostinský koupil polovinu jejich nákladu a následující hodinu strávil tříděním a ukládáním. Nejzelenější a nejtvrdší jablka přišla do sudů ve sklepě. Opatrně je tam naskládal a obložil pilinami, než zatloukl víka. Téměř uzrála, patřila do spíže a ta nadplučená nebo s hnědým flíčkem byla určená na mošt. Rost a hozená do velké cínové vany. Když tak třídil a ukládal, působil rodovlasí muž téměř spokojeně. Ale kdybyste se podívali víc zblízka, možná byste si všimli, že ruce má sice zaměstnané, ale pohled vzdálený. A jeho výraz byl sice vyrovnaný, dokonce příjemný, ale chyběla v něm radost. Nepobrukoval si při práci, ani nepískal. Nespíval si. Když byla všechna jablka rozstříděna, chopil se kovové vany a odnesl jí přes kuchyň a zadními dveřmi ven. Bylo chladné podzimní ráno a za hostincem se nacházela malá soukromá zahrada stíněná stromy. Kout vyklopil náklad rozčtvrcených jablek do dřevěného lisu a stáhl jeho výko dolů, až už to dál nešlo. Potom si vyhrnul dlouhé rukávy košile nad lokty, uchopil rukojeti lisu dlouhýma, uhlednýma rukama a zatáhl. Lis jablka nejdřív stlačil a pak ji začal drtit. Satočit a přehmátnout. Satočit a přehmátnout. Kdyby ho někdo viděl, všiml by si... Že tohle nejsou těstovité paže hostinského. Když zatáhl za dřevinou rukujeď, vystoupily mu na předloktích svaly, tuhé jako provazy. Na kůži se mu křížily staré jizvy. Většinou byly bledé a tenké jako praskliny v zimním ledu. Jiné, zarudlé a zanícené, se výrazně rýsovaly na jeho světlé pleti. Ruce hostinského svírali rukojeť a táhly, přehmatávaly a znovu táhly. Ozvalo se jen rytmické skřípění dřeva a pomalé pliskání moštu do vědra. Byl tu rytmus, ale žádná hudba, oči Hostinského zůstávaly vzdálené a bez radosti, tak světle zelené, až by se mohly zdát šedé.